¿La hora? ¿La hora? ¿La hora? ¿Te has enseñado bien? ¿Esto es, que es su vida? Sí, es cierto. Con... ¿No ¿Ahorra en mesura? ¿Ahorra cuásteta al mesela? Igual, igual. ¿Confundito igual? ¿Irual si no. es confundito? Han bizitza aldatu egingo da etxean, astero astero lore sohtabat digasotzen hasiko denean. Beti ordu berean eta beti izenigabe, lukde esan eta tereren bizitza ere lore misterio txugatzuan eraginpean egongo da, ez ezagun batek astero lore sohtabat usten du aien bizitzan garrantzitzu izan zen horreiten omen ez. Dakoak illa daude, Bai, batez ere aieta sartutzen arenean. Espainiako artean eta zientzia sinematografikoan akademiak loreak filma hautatu du Espainiako ordezkari muduan erogaita sortzigajan oskar sari etara Euskarazko lehen filma izango da, loreak filmaren tuzendariak, John Garanio eta Jose Maria Goenaga. Ba, ben José botazun e, botaz ere sentitzen gala euskararen embajadore ni, bueno, zese, du no sé, quiero es atendu pragmatiza da hoy e, esa baina bueno, azkenean bai zehala ordezkari, eh? Nik uste dut e hizkuntza baten edo kultura baten ordezkari momentu horretan meintsan. eta guri aur gertatzen zaiguna askotan izaten da. Jo, baita ere da ikusta bestaldetika nola nola hartzen duten hori, ez da? Segunetan ontzauden baleku batzutan ba, ba ezagutzen dute hizkuntza, baina bestetan zuztan eh ezagutzen dute, baina irutzen zaie beharra da Hiltzorian dago zerbait dela, eta beste batzutan ez dute ezta, ezta, ezagutzen. Ezta? Eta orduan, ba, derrepentian ikustega hor, e, <laughs> ba, gure guruak ditugu ba, euskararen inguran esplikazio batzuk ematen, eta batzutan euskal herreri buruze bai, eta eta esatezu, bueno, unek ben baka funtzio bat, ez da, importante da baita ere. Aure aukeraketan, Carlos Vermuten Magical Girl eta Gracia Keregetaren felizes euntabeho gai hautatu zituen akademiak, eta orain, Espainiako behin betiko autagaia lureak izango da. Largoita ama jalanan artean, bederatzi autatuko dituzte abenduan eta bost finalistak urtahilean. Beste bi pausofaltaz ezkiolure aki orain, Oskar Sariatarako hautagaia izateko eta o txailaren ogoita Los Angeleseko Dolby antzukiko galan parte harteko. Filma honen ahakasta uke esina da, eta Josean Muñoz, Eusko Jogaritzako kultura selburguaran arabera, toki berezibat dauka orain. Loreak izan da gure zinemagintzan haustula e, puntu bat. Ez bakarrik, e, bere kalidade agatik, ez bakarrik zinemaldian egontzalako, e, lehenengo aldiz, Euskalazko zinema e, film bat e, sekzio ofizialien, e, gaur gertatzen ari daran horrengatik baitare. E, kalitaterik altuena, baina baita ere ondori horiko e, egokiena, txukunena e, merkatuan, ikusen aldetik e, erakarmenik eta, eta eoiartzunik haundiena, eta baita aretoetan, exitoreik harrakastarik haundiena. Joanden astazkenean loreak ESAE Euskaliko Zinema Arretuen Elkarteren xaria jaso du ere. Filmak Euskal Industria Zinematografikoari egindion ekarpena azpimaratu nahi izan daurekin. Eza e xaria jaso ondoren jon garaño. Guretzako egi asan azken gertatzen nahi dana, ba, ginda moduko bada, lehen esan ez, pastelari ja, faltasitzaion behar bada zerbait gukustegenon esez, baina ja izan da, hau gehi oskarrena, ba, ja, justor, perfekto dago, eta horrekin ba, papozik, mida esker na den, osskajetara heltzeko loreak filmak, Estatu Batuetako Akademiaren onarpena pasabea jodu lehenago.